Ці думки Марк'ян намагався не випустити на обличчя, не хотів, щоб світові та людям стало відомо про його біду, його ганьбу, його слабкість. Тоня розписувала схеми лікування, ретельно, по годинах, що, поскільки, коли приймати. В аптеці захвилювалася, а що, як у нього забракне грошей на ліки. Зараз ліки такі дорогі, глянула на Валю, заспокоїлася. Валентина позичить. Я відвезу вас вуйку, вибачте, Марку. Зачекай, Валюшу, вам погано? Валя захвилювалася. Завжди спокійний, насмішкуватий веселий Марк'ян чомусь раптово втратив світ, звичний вигляд людини, в якої повна хата шоколаду. Мабуть, він таки серйозно захворів. У людей маркового складу не буває такого виразу обличчя безвагомої на те причини. Ні, Валюшу, мені, мені погано, мені таки погано. Маркян не міг. Не умів сказати при цій сторонній «ба ні, не сторонній, не чужій, найбайдужій йому до нього жінці гіркої правди». Не міг признатися собі, що він Маркіан Джурба, чоловік, в якого завжди все гаразд, якого все схвачено, за все заплачено, опинився у безвиході. Він не може поїхати додому, не може поїхати на завод. Йому страшно провести цю ніч у кабінеті, страшно що цей біль, який схопив його і тримав, немов лищатиме, аж поки лікарі навели якісь ліки, може повернутися. Біль може захопити його зненацька. І тоді не допоможе навіть телефон. Він, Маркіян, жорба лежатиме у своєму красивому, добре облаштованому кабінеті, безпорадний, паралізований, болим, і не зможе зателефонувати. Не зможе покликати на допомогу. А якщо допомога приїде, вони не зможуть увійти. Браму заводу на ніч зачинено. Корпус... Під сигналізацією. Кабінет – це все-таки не дім, бо дім? це не лише стіни, вікна, кімнати. Це люди, рідні люди, яким ти потрібен. Потрібен разом, зі своєю бідою, хворобою. Яким ти саме своєю хворобою, слабкістю милий, миліший, ніж силою. Куди йому податися зі своєю бідою? Кому признатися? Валюші – сором перед дитиною. Він – зразок для наслідування, приклад для дітей усього села. З давніх-давен Варвара Федорівна розповідала про нього на уроках. Он, мовляв, вчиться діти, як простий сільський хлопець може досягти в житті вершини. Директор заводу, має чудову сім'ю, двох дітей і всього досяг сам, без підтримки матері, звичайної сільської трудівниці. Наслідуйте діти старших. Валя теж наслідувала, брала приклад. Мала за еталон людини, бізнесмена, керівника. Вважала майже своїм старшим братом. Зверталася за допомогою у скрутному становищі. Не часто зверталася. Намагалася викрутитися сама. Та коли таки доводилося, він завжди допомагав. І от зараз, сьогодні, йому нікуди йти. Машина на стоянці біля ресторану «Гамлета». А сили, щоб сісти за кермо, немає. І страшно. В такому стані він може щохвилини знепритомніти. І що тоді? Маркіяне... «Та що з вами?» – Валя зупинила машину. І Марк'ян відчув себе школярем, що не вивчив уроку. «Як тобі сказати, Валюшу?» «Ви скажіть, як є Марк'яна Антоновичу?» «А потім разом подумаємо, що робити?» – підвела на нього очі. Повні, вже не гарячої кави, а міцного чаю. Жінка, чиє ім'я ще кілька годин тому здавалося несправжнім, не людським якимось, бо в звичайних людей таких імен не буває. І сама вона була йому незрозумілою, чужою, мов з іншого світу. Як є? А як воно є? Я й сам не знаю. Ви посварилися з дружиною, так, вуйку? Вибачте, Маркіяне. Посварився? Нібо й не посварився. Ти ж знаєш, я ніколи не сварюся, Валюшко. Просто я пішов від неї. Валя не ставила більше запитань. Сама мала прикрий досвід таких запитань і відповідей на них. Досвід гіркий і колючий. Значить так, ми зараз їдемо. Їдемо до мене. Це буде найкращим виходом і жодних заперечень. У мене вільна кімната з диваном. Вам буде зручно. Тебе, Неточку, призначаємо лікуючим лікарем. А я буду медсестрою. Сподіваюся, ви не забули, що у мене диплом медсестри. Влаштуємо стаціонар на дому. З найкваліфікованішим персоналом. От тільки ж дорого вам. Така лікарня обійдеться. Вуйку, ой, дорого. Маркіян засміявся. Засміявся вперше за сьогодні по-справжньому щиро. Йому попустило. Валентина підвезла Маркіяна і Тоню до під'їзду. «Анеточко, бери ключа і підіймайся нагору, а я поставлю машину на стоянку».